Kapitel 3 På min seng har jeg lett om netten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. La mig få stå opp og gå omkring i byen. La meg lete på gatene og på torgen etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Vaktmennene som gikk omkring i byen fant mig? Har dere sett ham som min sjel elsker? Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg ville ikke slippe ham før jeg hade ført ham in i min mors hus, inn i det indre rommet til henne som hade gått gravid med mig. Jeg har tatt dere i ed, Jerusalems døttere, ved hundgasshellene og ved hinden i marken, at dere ikke prøver å vekke eller egge kjærligheten i mig før den vil. Vad er dette som kommer opp fra Ødemarken som røyksøyler, fylt med duften av myrra og virak, ja, av en handelsmans velluktende pulver av ett hvert slag? Se, det er hans seng, den som tilhører Salomo. Seksti veldige menn er runt omkring den, av Israels veldige menn, alle med sverd, opplært i krig, en vær med sverde ved låret, på grunn av retsel om nettene. Det er den bæresengen kong Salomo har laget sig av Libanons trær. Den stolper har han laget av sølv, den stötter av gull. Den sete er av purpurød farget ull, dens indre kjærlig utsmykket av Jerusalems døttere. Gå ut og se dere Sions døttere på kong Salomo med den kransen som hans mor flettet til ham på dagen for hans bryllup, på dagen for hans hjertes fryd,